Розділ 15, частина 1 Земляна оса Амофіла полює на гусінь з однією метою – затягнути її до своєї нірки і відкласти в гусеницю яєчко. Але перед тим вона мусить її паралізувати. Тіло гусениці складається з 12 кілець і голови. Центральна нервова система складається з черевного ланцюжка з нервовими вузлами в кожному кільці. В голові міститься великий головний вузол, який можна порівняти з мозком. Замість одного чи трьох нервових осередків гусенця має дванадцять. І всі вони віддалені один від одного. Кожен вузол керує рухами свого кільця, і пошкодження сусіднього кільця відобразяться на його діяльності дуже скоро. Якщо одне кільце гусениці втратить чутливість і здатність рухатися, то інші кільця, які залишаться незачепленими, і ще довго будуть зберігати рухливість. Очевидно, двома-трьома заштриками гусеницю не паралізуєш. На початку моїх дослідів мені здалося, що жало оси спрямовувалось усього один раз – на п'яте або на шосте кільце жертви – Таким чином, аби гусеницю знерухомити, амофіла робила один заштрик у центральну точку. Звідки викликане отрутою заціпеніння може поширитись і на решту кілець. Амофіла хапає щелепами гусеницю за загривок. Конвульсивно скорочуючись і розкручуючись, гусениця намагається відбитися. Проте це осу не відлякує. Вона тримається збоку, щоб уберегтися від штурханців, і коле гусеницю жалом. Воно потрапляє в місце з'єднання першого грудного кільця з головою. Пронизавши, жало залишається деякий час в рані мабуть, це важливий удар, який мусить підкорити гусеницю. Далі оса хапає гусеницю за шкіру на спині, трохи далі від голови, і коле жалом друге кільце. Після цього вона поступово пересувається по гусениці, хапаючи її щелепами чимраз далі і далі від голови і щоразу вона занурює жало в наступне кільце. Вона проробляє це спокійно і акуратно, мов би, знімає мірку зі своєї здобичі. Всього дев'ять заштриків. Операція протікає гладко, після першого заштрику гусениця майже не борониться. Робота хірурга завершена. Після цього оса затягує паралізовану, але живу жертву до своєї нори і відкладає в ній яйце з якого вилупиться личинка, а гусениця їй служитиме і лігвом, і харчами. Жан-Анрі Фабр. Життя комах.